Alhamdulillah As-salatu as-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Të gjitha falendrimet, laudrimet dha adurrimet tona i të kuna Allah të manuar nërsa laudzata dhe bëkimet qofshmi muhammedin sallallahu alaihi wasallam bë familën shokët dhe të gjitha ta qenë ndjekin këtë rukë dhirëndit në fundë të kësaj bote Të në rolazër në takimi në fundët kemi folër për maturim që si besimtari nuk duhet të jetë i ngutshëm, nuk duhet të ngutet, por duhet të matë gjëra të mirë dhe në bazë të kësaj matje dhe në bazë të maturis të veprojnë. Ku kemi përmendur edhe disa fusha ku është e rëndësishme maturia. Edhe pse nuk janë vetëm ato fusha, por e tërë jeta është fushë ku duhet të maton. Për veçanërsht me disa aspekte që timë folur Dhe kem përmendur gjithashtu edhe Si ta fitojmë këtë maturi Dhe dobit e sajë kështë të mëral Ndërsa sot e të vazhdojmë Më të utje me lejë në latmanuar Më një vlerë tjetër të, të, të mëralit E cila është E afert me maturim Ma dje Në hadithin e përgamberit Sallallahu aleyhu sallem Qe kem përmendur në takim në kaluar është përmendur së bashku me maturim Ku Ati njëriut E Shej Ibn Abdul Qais i ka thënë Muhammedit sallallahu alajhi wasallam se ti i ke dy virtyte, dy vlera që i don Allahu. E para është butësia dhe e dyta është maturia. El hilmu wal anat. E për maturin kemi folur, andaj ja themi bashkëngjitur sot vazhdojmë një sikur se kanë hadith të bashkuara të përmendur bashkë butësia dhe maturia. Këmë përmenur atyre definicion maturis, me maturisë qka është, ndërse sot përvazdojmë me butësi, që në gjuhë në rabi i thunë el-helmë. Butësi është, si më basë asaj që e kam përmenur djetarët, është që njëriju në momentin kër ka mundësi të hakmirat, të përmbon vetin e ti, dhe më sta shpërthenë në drejtim të ati që i ka bu pa drejt, hidrimin e asë hakmarin dhe i ti. Do tot buci është kur ka mundësi me marr hak. Bucia është kur ka mundësi me u hakmar, ka mundësi me shpërthy pidënimin. Apo nuk e bën këtë për mbrojtje nga frika. Nuk e bën këtë për mbrojtje ndonjë interes të caktuar, por thjesht e bën për shkak të vlerës që ka. Dhe në bazë të kësaj ai fal. Prandaj bucia është para thënja dhe pragu i faljes. Nuk mund të falë nërihu falje kualitative dhe cilësore që do të klasë për faljen Në qofë se nuk i para prim faljes këmoral, bucësia Allahu të varë këtala në Kur'an kur ka përmendur cilësit e njerëzve të mirë Dhe kur në ka përrasitur para kësaj që të nëzitoj me të ngutem i ka gjeneti Ka thënë Allahu azogjallë Wasariu ila maghfiratin min rabbikum Wa gjannetin arduha Ke ardi sëmavati Wal ardi u iddët lin muttëqin Allah hu thëtë në Koran Shpejtani Nësë këpëte mos hum niko Mos usilni djallëtë e majtë Për në ngutënë jetë apashkanë Ku apërgjohënë Nëzitani ka gjelete Gjërsia e tësit është Sa qetë dhe toka është i madhë Mos hum në mundësin më fituhisën të është i pregaditur Për njërë të mirë, për devatsmet E kushën ta Allahu pasaj ka përmen Cilësit e tyre, kushën ta njërë E ledhin ju në fikune Fisërra i o tërra Ata që Pa varsër gjenë në shuale kanë Janë bëmirës Jopin ata Edhe kër kanë, por edhe kër gjenë në kanë më të dabët Prapë se prapë ata Gjenë në shkanë nga pasurije të të për dërë O lke dhe mine në rajonë Edhe ata që përmbajnë veten e tyre janë të butë. Pastaj thon ul afina anin nas e pastaj u afolin njerëzve. Shikoa renditja kuranore do thotë e përmban veten nuk shpërthejnë, nuk hakmirent e pastaj këy mundson që në nyert të qet edhe të edhe të fal. Andaj Allah i ka lavduruar ata që përmbajnë veten e tyre nuk shpërthejnë në lefin, nuk e shpërthejn hakmarrjen, por e përmbajnë veten dhe e kalojnë situatën, duke mos, duke mos e tensionuar edhe më tepër. E pasoj kjo u mundson që edhe të falin. Gjithashtu Allahu subhanehu ve te zelajduhu në shumë vende në Kur'an e porosit pejgamberin sahasulem duke i thonë: "Xudhul afwa wa'mur bil'urf wa'rid anil jahilin." Allahu thot: "Xudhul afwa." Me radhë të rrugën që çon ka falja. E cëllë është e rrugë? Thamë butësia E se vetë Allah e ka qua e tërë butësin rrugë që shpjetë falja Anë kër i kërë Allah e parësit për i gambejnë sërë Allah sëllëm Se si të formohet Në bishfarë bazët të ndërëtanë moralin e ti dhe s'ilën me njerës Thotë hudhë dhe l'afua Që i ka këtë mere Mere rrugën Ndjekë rrugën gjithë mund që qënë ka falja Mëse që rrugën që qënë ka acarimi, ka kacafytja Por njekë e rrugën tjetër E cila është e rrugë që qënë ka falja Bucia Përmbatjeve të vetës Nuk mund është me falë Madhje dhe në qofë se falë Falja nuk ka pasë të në një qmim Në qofë se fali se e ke paraprikën Njere hakmarjen Je shkryjnë ndaj njërit E pasaj unë përta fali Kësë ka pasaj direktë madhavta Përndaj edhe Përndaj edhe Përndaj edhe Përndaj edhe Një dit Ka kaluar pranë var dhe atje Brandon varë e kapon një grua e cila e, në mënyrë jo të mirë po pochon për të vdekun e saj. Më pas edhe po kalon në vajtim. Dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i tha: "O robnesh e Zotit, po sa për pak bënuar për mbajtur më spërtheu kështu." Por ajo ishte habitur nga situata as nuk shikoi kush po i that, vetëm reagoi dhe tha: Ty nuk s'ka godi, s'ka godi ti mua. Ti se si kallaj kitën me fol. Ti s'ka rrok, s'ka rrok mua. Dhe pejgamberi nuk i tha asgjë. Vazhdoi më tutje. Ai dha këshillën, por nuk e mori dhe vazdoi Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. I thanë më von njerëzit, agusut, e këtë këtë aja a e dinte i ku te raguhsut, ti a dinte ku te kjo fjalën? Ai ishte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Dhe ai asht peitoi tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kërku falje, unë s't kupon se kum dit ta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se durimi është në goditin e parë. Tash s'ka kuptem t'i ushëfrive t'ka përcej, tash kalem e kërku falje, mirë po atjesht do është me koni përmbajtën, s'prish pun pëse tash për kërku falje në regull, mirë po fuqia e shpërblimit dhe evlirës është të venja tjepën. Përëndaj, mere rrugën e faljes, e cila është e buqësia, nga se kër përmbajtën, në moment e man vetën, e, e, e, e gëltit hidrimin dhe mlefin, Dhe pasajnë në mënyrë të qetë Vashdanë më të utje pl E plenësën me falje E kja është aja që E ka përrasitë Allahu Gjellewala Muhammedin s.a. Khudhili afua Mere rrugën e faljes Bucin jeke Vëmur bil urfi Dhe gjithë mund Urdera për punë mira Vë a aridhë anil jahilin Dhe shmangjë rrugës i një randve Subhanë Allah Që i ka fillimin e jetët dhe funën e jetët Allahu Gjellewal e ka dhe ai yeti me porosi merr rrugën e faljes, tam çdoherë butësia. E ka përmbyll ai yeti e mos u basi ignorant. Mos u boni i jahël, të mos u boni ignorant. O bënu njëri pijë, kur bënu njëri i i matur, i arsyeshëm. E kur buresh ashtu, kur i i përmbajtur. Kur i i përmbajtur dhe kur i, i kujdeso, si kur sa e përmendëm më herët. Andaj të shumtën ai yetet dhe hadifet ku porositemi që të jemi të butë në kuptimin që e përmendëm në kuptimin që e përmendëm më, më heret dhe pa dushim se të në vëzër e qovëse ne e arrim këtë shkall dhe arrim të të mbjelim këtë moral në vetën ton ne arrim dobi të shumë ta dhe të gjitha dobi që i kemi, kemi përmendur atia tematuria vle njëtë të të vëtsia nga se a i cilë arrim me qeni butë në kuptimin që e përmendëm Butësia nuk do të thotë mundënçim. Po, gase nënçmirm është, nënçmirm është tjetër çka, për buzë tjetër çka. Por butësia është kur ke mundësi me me mu rakmir, ke mundësi më shpirti, por nuk e bën kët. E për çit butësi po flaset. Kjo sjell si dobi shumë. Ta. E para është, do thot, është një dëshmi se jeni devotsh. Andaj kjo është mysimi i madh që ne duhet ta kuptojmë. Nuk është devotshmëria. Jo, Kërë thëmë nuk është, do tëtë, është një piesë e madhen këtu dhe vëshmëria Por nuk është krej këtu dhe vëshmëria Nuk do të dukësh me kuptu dhe vëshmërin dhe afrimin të këllahu Vetëm përmes në disa adhurimeve O Allah i faljt për zvokta, anjelhamdulillah Mirë për qështë ka siljen, edhe kja është piesë adhurimit Ma djenë qështë dënë me ditë ndikimin e namazët e ti Shikaj e ndikimin e ti në siljen të ndë Çfarë është mënyra më e lirë të kuptoj se apo të pranohet namozi apo ndikon namozi? A është kualitativ namozi atë, shikoj cilën tënde, shikoj reagimin tënd, shikoj moralin tënd, shikoj adukatën tënde. Ktu është ميدani më i sigurt ku ne mundemi më e shikoj cilëtin cilësinë e veprat më të mira. Prandaj, në qoftë se je i përballur, je i but, kjo është një shenjë drejt për drejt se adhurimet po ndikojnë te ty. Pas ka hajrë, po bajshin hajrë adhurimet dhe jenë të pranuar atek Allah vë gjende u hala. Dhe gjithashtu është cilësia të devatshme dhe të thotë të ti ka devatshëmëri. Për dirës ati i butë, për dirës ati i përmbajto, për dirës ati nuk shpërthen, për dirës ati i kujtethëshme, kjo është shaj se njështë e devatshme në bëjnë këtë. Nuk ka mundë si gjithë kush me e përbi hidrimin, nuk ka mundë si gjithë kush me e gëlltit në le qose duhet frejt fuqishëm letësh kur i qet në menukët por kur të ka plan hidhrimi e ndez këtë hidrim shejtani pyton anova edhe nvesi branc egoja kërkon me shpërthy dhe ti bën 100 mijë arsye pse duhet me shpërthy dhe të gjitha ato arsye ti i anulon një nga një i rëndë dhe e përmban veten çaj thënë se puna i thon devoshuri që sa i thon takon që sa i thon me vërtet se ky njeri ka besim i cili ka ngavnjorum bi nefsën e tij. Ka besim që kanë gavr mbi çdo cytë të shejtonit. Apo besimi ti i tij është më i fortë se ngavrimi i shejtonit. Besimi i tij është më i fortë se pasporitë e nefsit të ti tij që ja bën të njeriu, që tutje moduletën tonë. Kush është më i fortë? A besimi i yt apo çytë të shejtonit? Tash kur kur kusht të bëhuç kur je rahat, normal ç'i ke forcë, nukon nuk je të umat me kurçka, se nukon ngacmim, nuk ka nga provokim por fuqia e besimit motën provokim motën në mundi për shpërthim e kur ato njeriu përballë këtu dëshmohet dhe del në shësh thash fuqia e dëshmimit së besimit. Dhe kjo është një nga dobit kryesore të kësaj vlere morale. Gjithashtu do të thotë dobi tjetër e e e e e ekti morale që e arrin përmes tij është se e dëshmojm pjekurin tonë dhe gjdo njëri ka dëshirë me koni pjekur, e jo mendjelet, e jo ignorant. Andaj, Allah i tha pe i gamberi s.a.s. Khudil afua, merë rrugën e faljes, dhe rruga faljes është buqësia, dhe shmongja nga a, sebepe dhe shkacet, që e nëzisin hakmarjëm, dhe e fikin mundësin e faljes. I tha merë këtë, dhe në fund i tha, mos u bëjë ignorant. Do thot, në që vëse ti e i matur, në që vëse ti e i butë, që të ti i përmbajtër, kjo është shajnë e pjekuris të ndë intelektuale, kjo është shajnë e pjekuris të ndë që ti me dëvërtit nuk je me ndilet, nuk je një randë, por je i i pjekur, je i matur dhe Allahu Tebare Kotaala i donë këta njërë, për farasuje, nga se pjekurija është shajnë e imanit e para dhe e dyta eh, Muhamedi s.a.s. Kër një njërihu jë ja prezentej islamin, jë ja mësej islamin, qëka i tha? I tha, nëse boshë musliman, këmë të amësu një lutje shumë të mirë, subhanë Allah. Nëse boshë musliman, nuk i tha, këmë të donë qikaqësë, nuk ashtë interesant imani me para, asë imani me interes dë njësë, nuk, nuk është problem me krasu, është në nënqmim me krasu pesimit me para. Apta. Por, ka i tha, në qëse boshë musliman, Këmë të amëthuni doa Që shumë kimi e pohërë nësaj doaja E cëllë është e doa? Tha Allahume elhimni rushdi O kini shërre në fësi Subhanës, që ka që tha Tha që kjo është doaja që për të adho Hedije, për të falikin doa, për të amëzaj Allahume elhimni rushdi O zëtë Vëshdimisht më fërëmzë Me maturi Edhe me pjekuri, rushd është njëri pjekën rësht është njëri cilën më të vërtit e, Nuk lejon që mendelecija Dhe inëranca me u dheq Por ajë gjithmon Bën që pjekuria dhe dhja me u dheq Jo inëranca dhe egoja ti Andaj tha Allahume el himni rështi Ozat më furimza Dhe më furnizo Gjithmon me pjekurit Do me thonë në buci Vakini shërre në fësi E mëruaj nga të këqiat e vetësime Nga se egoja Bërëndia ime Ajo anë e erët e shpicit tim Ajo vazhdimisht me prezentan si mendjelet Se e bën punën Që me dëvërtit njerëzit përstaj Mos me e vdërsu pjekurin Mos me e vdërsu menqurin e dikujt Nga se vëprimët tila nuk bën njëri pjekur Nuk bën njëri menqur Andaj, bucia është dëshmi e dëvashmërisë dhe bucije është dëshmi e pjekurisë. Dhe gjitha është të nërgjëlazër, për mes bucis i ofronë vitës mundësi për me i pasë zyratën kontrolë. Njëriju nësë dëmë të mi pasë punë kontrolë, nuk i bënë me shpërthim. Hildërimi e humë kontrolën, apo shpërthimi e, e humë kontrolën. A në njëri kërë është jash kontrolës, asë nuk dhe një qëka fletë, asë nuk dhe një qëka vepranë, pastaj gjithë mund njësë ati di bim pishmoni, po nuk da është, përse me prujetin kësitat, kur gjitha këtu probleme mund është me i evitu, nga gjitha këtu të lasë dhe keqarën e mund është me kursu viten tëndë dhe në qëfse, i i but. butë. Butësia është një loj, një loj, një ti, që me te ti e manë viten kontrol. E a ka më mirë se me pa viten kontrol? Ajë që ka viten kontrol, kursu i bim pishmoni që ka fletë. Pse? Butësia e frenan vetën Pas taj Ajo që kemi cikën të kaluarën Maturija E i të regonë se Qka me folë Ose i thotë Më së falë heq njere Se E kena matë në kitë punë Ska hesa me folëtash Heshtë Por nuk mundet njeri me koni të tijrë E qofë se nuk e ka vetën kontrolë Nuk ka maturija Nuk ka mundësimi e pas As pjekuri As sabër As shumë vepra Në qofë se Nuk e ka butësin Andaj të, në, të nërodhëzor Butësia të mundësën me pas vetën kontrol, të përmbajtja e vetë vetës, të mundësën me konti vetëja jote, që kjo kushje të të manjeri, ndërsa shpërthimi dhe dëshira për hakmarja dhe gjithashtot mlefi dhe hidrimi janë një vërgjën tjetër i vetës tënde që ti me bova kja me pa po vetën që shdo kështë në nëment i kjo i vetës anët që është doku është kërë bërtet, e qënë zonin, kërë shpërëtën hidrimit, e kështë të më ratë. Nëndaj, bucia është, do tëtë, ajo që të mundësën me e përmbajt vetën të ndër. Dhe dobijat shumë të i ka bucia, por, por, e por, përfundoj me, me këtë, uh, për të të dobit, bucia të nëllunën zërë, po, është mundësi ideale që ti me e fitu bucin e Allah ndajti. A kë Mos më e dër hirdhnimën timi ty? A provokuem na hirdhimin e Allahut me gjërat tona? Po, valla. A kem dëshirë se Allahu kur bëjmë gjëra mos më dënu, po Allahu Azza Jael më na trajtoi me falje, ajo më hydhnimën, kem dëshirë. E nëse ke dëshirë, kështu Allahu mos i më ty. Allahu është El Halim, emri i tij El Halim, ajo është i but, ajo që është i dëlimi nuk dënon më një herë. Nëse më na dënuu Allahu më një herë, s'ka thonë një miftirtuq, Me herë si të lipë njerë me dhenu Si të bën njerë i keq Apo me njerë Allah me dherë Gjëdhimi të Në këshmi tonëve Ishtë pa Allah gjëllore e shtinë dhenimin Apo Nga së është i but Prata po pënduash Hani po të presu ma po këthejesh E saja kemi po harin bucisa Allah Të tonë na Më më mëndet caktume e këna meritu hidhimin Allah të gjëllë E këna meritu dhenimin e ti Por bucija Allah të kef Hapsi dhe mundësiva u pëndu Apo E pa ad A don halo afatizime për mu përmirësuo për mu tufal polla po du e po bën i butë me njerëz. Kjo rregull. Bohu i butë me tërth, që Allahu të të i butë me ty. Si ti ju ski çesh me kun Allahu me ty çastu bën me njerëz. Don me kun Allahu i mëshirshëm me ty, bën i mëshirshëm me njerëz. Apo don me qen Allahu i butë me ti, me ty bën i butë me njerëz. Don Allahu me tufal ti, falëu njerëz. Kjo është rregull. Në kam su Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam Dhe përfond të në të nëruhë të zër Ka shumë shambuj, shumë fjall Që praktikisht e dëshmujnë këtë moral Këtë vlerë të moralë që e kam posë muslimant Që i kam su Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam Por Mliani përfond të përmbyulli Dhe tëtë me një shambull nga jetë e Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam Të shumë të janë shambujt Por Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam Përmes kësue shambu në kam suar, Se ne duhet me më umësu me jetu Për hirtë Allahut E jo me jetu për hirtë të vetë vetës Sot problemi i jonë se si musliman është Se në shumis në rastëve Na jetu i për vetë vetën Apo, do në më, më marë hak për vetë vetën Edhe kër jetu nëmë për vetë vetën Edhe këta, andaj Allah Sembër e qatë, Allah të varë kotarë Nuk i një manë, një, një, një populli Nuk i një manë, asë një njëri cili Gjithë më në shumë interesin e vetën Apo, Shiko veten e të po thot, ha ty merru. Po Allahu po thot bën ujt. Kën ki mënguab. Allahu nësëm këtu mëngu. E po tës nën në Allahu ze. Ti po jeton për nëfs, ti po jeton për hap, ti spi jeton për vlera, ti spi jeton për Allahu te barekutala. Nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i sahabët e tij që me jetu për hir të Allahut. Kjo është jeta e madhe. Kjo është projekti i madh me u mundu me arrit njëri me e kordru vetën e tij në kuadrët Nasi sa Allah te barekuta. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhi uaz shumta. Uprovoku narosi te ndrushme. Një ditë ishte duke jetë me Anas ibn Malik, një shoqërues i tij i vazhdueshëm që e kishte. Dhe nga brapa një njeri po e kap për te sheh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kë ma sporte në qosë duke kot. Nëse shka, o besedoj, parja, po, kush do në sa ki dishka ole bisedoj mbas sport apo kushdo kofta një edhe edhe me kul Muhamedi sallallahu alaihi dhe selam para më nuk po e kam nga brapa po, edhe edhe po e trijksa po mundet po nal veç pak çse për një nuk kish me me hiq dorën me lespoka apo ai ai normal më thon me, me, me, me lespoka u çkaq krok thii pejgamberi sallallahu tat anesu malik ja posh fshanjat e teshën qof keq qofa kuçuvo Më një ngritë teshët Dhe pekamë që si ka post teshët e buta si na, Ka post material Ma, ma dvrasht ma, ma, Material ma, ma, ma, ma dopt të teshëve Parëma ma material të lesht Të dvrasht me të ngrejt i kush Ta të të, të të më të nqafët Dhe tha Këta e në si më nërëk Ja pasht vijat e ku që në qafë Nga keqarë dhe Që që a i buën i pekamëberi Kër u këthyja Që ka me po Një njëri asë nuk për njërë kush është Pa i thot O Muhammed Subhanallah Dar Kjo është Tjetra Maspari pengipi për mas Pa edukat Pastaj Mi thonë Pegamirët Muhammed është haram Ata e kam pasën Ligi mi thonë Oj dërguar i Allahot Ata s'kam pasën Mi thonë Muhammed Ashtë e së është e përti Muhammed Apo Na i thimi Ka thonë Muhammedi Alehi salatu e salam S'kim qare pa që salamat me ta Nështë pa edukat Ka thonë Muhammedi Kjo dhe Muhammed Allah Kjo së është si qdo Muhammed Kjo është resurë Allah, kjo është një tërguar e Allahut Në ndajte, o oh, Mëhamet Edhe përgama rështë për, për petë Po Tha, jepo për pasunisë Se ka e për Allahut Se së është e papës tonë Shteti ka pas një arkë Një bugjet, edhe për shukara Nuk u në përgama rështë përgama rështë Dhe tash kë njëri Normal, përgama rështë për se ka rujtë për vetë E ka shpërndoh Po ka arpi i largu, ka një që Fukarat pojnë imon pejgamberi sasallem A dhe pojnë thot Më jep nga pasurija e Allah Qësë ta ka bo baba këto Po pësa thasht në i dit që me ka bo baba Pësa thasht në i dit që është e janë një A kumë thonë i ditakur së kumë thonë Me që farë argumenti po më akuzan kështu A dhe si të këta pejgamberi sëmë Kore po abu sëshë Sëmë ghanë Allah Kjo fuqia njërit madh Edhe pse kështë e pushtet edhe përse kështë fuqi vëllahi vesh një gjysë më fjale do të mjaftën të që kjoj njëri me përfundur shumë keq por qëfarë tha tha mërë në këtë njëri qëre të kërka atje edhe jepni diri sa so, të ka mjaftë do të ndihmani diri sa so të mjaftuat me ndihma me ka që përfundur të ega mërë edhe kur se përmeri as kur se tha e patat kur e që kjo e buqia A pat mundsi, a pat mundsi me dhenu, a pat mundsi. A pat, pat mundsi pe ka zon. Po nuk dëshim rona në nivelin e tij aftë. Nuk dëshë që mjaftimi me të njëjtë, nga se kjo është ajo lutja që më mësit, përgazor. Përgazor, na mësui pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për dëllazor na duhet të më qenë të posaçëm. Na nuk jemi sikurse ata të tjerët. Kush do kuft ata? Muslimoni Dallon, Dallon në sillën e tij. Çfarë kuptimi ka me i fal pes vaktë? Çfarë kuptimi ka me qenë musliman në sillën e ka si kriminal, siern e kosi arrogante, siern e kosi, njerëz rrugës. Ku është stomojt? Pastaj, kush ndikimi i fest? Kush ndikimi i fest? Tush më keni dallum? Po ti i bëu pse? Po pse ti je i von? Po sa ata duhet më keni bëu? Po në smoj, po duhet më keni. Ne jemi gjithë duke u formuar, na gabojm, na arshojm normal, por duhet më përpjek, duhet të mu mundu, duhet të di çka është e mira. Ju më dorzu. Prandaj është nështë të fështir me qeni i bud, nuk o let me engulfat në lefin, me, me përmbajt vetër, me ushmong hakmarjes, ashtë, nuk o let këpun. Mirë po, kush e bënë në emër të Allahot edhe përmes besimit në Allahot, një edel, një edel. Dhe kjo është e kërkuar. Përgambiris osem, suku një bud, pëse a i tjeshtë s'ka pas as nefësa s'ka pas, jo, dhe a i ku njëri, me dhe ti i ka shku me një nështë të kajre. Imanit tij, tij, tijet, dukata tijet Ka ngadhin bivet në tijet Përëndaj, ne duhet Të ngadhin bivet vetën Ta tekalej bivet vetën Dukë menduar Për mëlerë se kash Dukë menduar që Tijet me të pajisën e vletë e moralit Që për të nga kam su pegamberi sallallahu fosem Thasht e shambu të tjetë të shumë Të të shumë Nga jetëa Muhammedit sallallahu fosem Nga jetëa ashabbe, muslimane, borave Të mirë të zëllet Gjithmonë Me njerës kam preferu bucim Apo kam preferu Mos të hakmirën Nëse hakmarja nuk është cilësi E njerësve të pje kur e të dhe vëtshëm Allahu gjallewala Në më mundësof më të jemi dëbut, të but Buciet cila në është pje të kfalja Dhe në bënd të pje kur të dhe vëtshëm Ndjekës të mësimive të Muhammedit Sër Allahu aleyhi vësallem Allahu i shkullir për të vëmenin dhe për sabrin E me kaqë për ja për fund për sëtë Ve sallallahu ala muhammadil ve ala alih ve sahbih sallamet esinne kathirah.